ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كماات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 akhrajat ka ahlaknahum falanaasir lahum namiji mingapi iliyakuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako huu uliokutoa nao tuliwateketeza na wala hawakuwa wa kuwanusuru afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kamanzuyyina lahu suu wa ye yeah. mwenye kuwa na bayana kutoka kwa Mola wake mlezi ni kama aliyepambiwa uovu wa, wa vitendo vyake na wakafuata pumbao lao mathalul jannati allati u'ida almuttaquna fiha anharum mimma'in ghairi wa anharum لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفى walahum fiha min kulli althamarati wa maghfiratun mir rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wasuquman alhamimun faqatt'a am'a'ahum mfano wa pepo apepo aliwaahidiwa Ina mito ya maji ya Na mito ya maziwa isiyo haribika ladha yake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 يُوَقِّعَتْ مَطْمُوبَاءَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا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 نَوَالَ وَكَفَأَتَ پُمباو لَاو وَالَّذِينَ uongofu Na هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا fa anna lahum itha jaa'athum dhikrahum wa jingine isipokuwa iwafikie saa kwa ghafla na hakika alama zake zimekwisha kuja na itapowajea kutawafaa wapi kukumbuka hapo? Ta'lam annahu la ilaha illa Allah wal wa astaghfir lidambika wa lilmu'minina walmu'minat. Wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum. Basi jua ya kwamba hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu Naomba mafira kwa dhambi zako na za waumini wanaume na waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pakwenda na kurudi na mahali penu pa ezi mungu watawatia wenye kuamini na wakatenda mema katika pepo tukufu zenye kupitiwa ndani yake mito na makafiri wanastarehe duniani kidogo na wanakula kama wanyama wamepigwa na mghafala wala, wala hawajifikirii mwisho wao hawa nalolao ila matamanio yao na kesho akhera nyumba yao ni motoni na wengi katika watu wa miji waliochangulia waliokuwa na nguvu zaidi kushinda watu wa mji wako wa maka ambao watu wake wamekufukuza ewe Muhammad tuliwaangamiza kwa namna mbali mbali za adhabu na kutokea yote wa nusuru nasi je wanaweza kuwa sawa kundi mawili haya katika malipo mwenye kuona ujuzi wazi kumjua mumba wake na mlezi wake na yakawa namtii atakuwa sawa na mwenye kuona vitendo vyake viovu na, ya na yakamiona ni vizuri na kifuata hayo yatendayo na kaeni pumbao lake ukotovu sifa ya pepo waliyoahidiwa wa, wa wacha Mungu ni kama hivi ndani yake mito ya maji yasiochafuka na mito ya maziwa yasioharibika utamu wake na mito ya mvinyo yenye ladha kwa kunywao na mito ya asali iliyosafishwa na takataka zote na humo tatakuwa na kila namna ya matunda Namsema mkubwa kutokana na Mola wao mlezi. Je, sifa za Pepo ya Hawa ni kama sifa zaitayokuwa malipo ya mwenye kudumu milele motoni na akanyweshwa maji yaliyotokota kukata matumbo? Aya hii tukufui inataka tuzingatie kuwa maji yaliyovunda, yaliyotuama yenye ya kutaghayari, ni maji yenye madhara. Naya na hii tukufu imesema haya kabla ya kuvumbuliwa darubini za kutazamia ya vijidudu yaani mikroskop kwa makarne ya miaka ndipo ilipojulikana kuwa maji yaliotuama yaliotaghayari yanakuamo ndani yake mamilioni ya vijidudu vinye madhara ya kuostibu watu na wanyama kwa namna mbalimbali ya magonjwa na miongoni mwa makafiri kipo kikundi cha watu wanakusikiliza wewe Muhammad Hawakuamini wewe wala hawanafuiki na maneno yako mpaka wakishaondoka kwenye baraza yako sema kwa kejeli mpia wale waliopewa ujuzi kasema nini huyu Muhammad sasa hivi watu hao ndio Mwenyezi Mungu amepiga muhuri wa kukaafiri nyonyo zao ndio ameacha wa wakifuwa wakifuata matamanio yao na waliong'oka wakashika njia ya haki Mwenyezi Mungu wazinishia uongofu na akawapa kinga chao cha kujikinga na moto wanakanusha hawawaidhiki na hali za waliotangulia basi je wanangojea saa ya yani kiyama kwa ghafla kwa hakika alama zake zimefichadhiili na wao hawajizingatia kwa inakuja basi watakumbuka wapi takuajia mara moja kwa ghafla basi thibiti juu ya ujuzi ya kwamba hakika hapana kuabudiwa kwa haki la Mwenyezi Mungu tu na muombe mafira Mwenyezi Mungu kwa dhambi yako na madhambi ya waumini wanaume wana wana wana na waumini wanawake na Mwenyezi Mungu anajua kila lenu la kupita na la kukaa